și deci inima ne învață prorocul tabu. Ubiți că din ce -o nu are omul grijă în viața lui decât să-și păzească sufletul. Iar dacă această grijă o pune dintr-o în partea a doua a vieții lui sau o exclute atunci când vine sfârșitul, își dă seama că de fapt, a căzut o viață pentru nimic. Sau cum spunea Fedele Solomon, toate sunt deșertăciune. Mărturisește istoria, sunt de onoare să de bătrân, având încălțări încălțite în fapte bune în rugăciune și în post. Când i-a venit un genit să-și cu el, să se mântuiască, i a spus așa. Eu te voi primi, dar întâi, să faci ascultare. Este primordial ca în ascultarea în viața A, voi face ascultare, îmi și voi dovedi că voi face du-te acasă și spune celor de tăi să tai un animal și pune tot, acel animal pe fost duce, cu cărți de carne pe tine și de acasă vin apoi până la mine. Pare un lucru hilar, dar totuși adevărat. Așa am făcut acest primără ascultare și cu greutate după multe zile a sosit înapoi la șerpenit rupe hainele de pe el chiar și în colții. L-am ai fost? Ai făcut ascultare? Am făcut stăpâni. Cum ți-a fost croaznic de De ce? Toți cândii pe unde a mers se țineau de mine. și au tras de toată carnea până și din a mea s și a Și i-a spus bătrânul, acestea sunt fișile pe care, dacă nu le vedeți, nici să-ți sufletul, nu vei Un altul, în acest, tot în acest context, să facă ascultare, i-a dat un pahar cu apă, prind și i-a spus așa Înconjoară cetatea, dar ai grijă să nu cază nicio picătură de apă din pahar. Așa a făcut tânărul. Și fiindcă era ascultare și era un focul acela de început al vieții frumoase, a petrecut o zi întreagă prin toată cetatea ca să conjoare înconjoare și să vină până la chimie. Și ea l-a întrebat Ai făcut cum ți-am spus? Da. A căzut prăpicătura de apă, pe numele Lui Dumnezeu, nu a căzut. Ea spune, ai văzut o lume? Ava a văzut pe mine. Nu că cetatea era un atât ar fi s -a să păzească ascultarea încât ca trecutelor de oameni dar nu i-a văzut niciodată. Iubiți că din Gios mântuitorul în pilda de astăzi ne pune în vedere ca sfat, ca învățătură și niște de cum poruncă. Cum să ne păzim sufletul de tot ce este în lumea de azi? A ieșit semănătorul să-și semene sămânța sa. Fără numai că tot pământul este a semănătorului. Sămânța este a lui. Nu spune Evanghelistul în numele altcuiva a venit să semene. Ce a venit în numele lui, fără numai că acel semănător este cel care ține cerul și pământul și la CCT, inclusiv de o. Vedem din această frumoasă pildă cum împarte Dumnezeu în patru categorii de oameni. O sămânță cade în cărară, una pe piatră, una cade în mărăcini și una cade pe pământ. În cele trei categorii îi șansă pe oameni care sunt neglișenți, sau din nepăsare, sau din mulțimea grijilor. Nu vor ca să-și punătrescă și pună să-și din cioși, din întotdeauna învățătura a fost foarte bună și de maximă efort de maxim Bunătate pentru cel care a fost înțelept cu minte și a stat ochi și ureți spre cel ce l-a învățat. Vedem în școală cel care este cu minte și ascultă este un om cu minte, un om bine educat, precum și în casă copilul care te ascultă și cu greu iese când îți părăsește Poata da ca să apere cuvântul părinților, dar dacă îl apă atunci devine un om stilat, un om cinstit, un om cu bun simț, spunea Grigorie, Grigor că ne o mare minta, chiar mintea o mare această intoleță, dragi credincioși, duce sufletul împărăcindului, asemenea unui pom care nu este înclușit. Sufletul este supuninte și având în vederi că toată faptul până sau rea trece prin filpul minții, dacă ea nu este curățată tot timpul, atunci nu mai te rog nu de dragea eficacitate cu care pot să te bucuri în toama vieții. Rogul David spunea așa: În frumoși să-i pământul și-a dat rodul său. Nu și-a dat rodul de roadele materiale, ci taine arată rodul de care avea nevoie Dumnezeu. Și de care se bucură este mântuirea omului. Rămâne cu tremurant și cred că toată filozofia zilelor noastre, care este destul de sfidată, nu poate să înțeleagă creștinismul ăla. Nu are cum să-l înțeleagă din cauza că întotdeauna cât ești murdar în mintea ta și în mintea este împrăștiată cu toți pe lumea, nu poți să-i cele înalte să le pugeti. Să le discep și apoi să le trăiești. Au ieșit Sfinții Apostoli la propovătire, erau semănători de după Hristos. Erau trămas cu puterea Duhului Sfânt, oamenii așteptau deja, cereau ceva, dar nu știau ce, ei erau medicii care trebuiau să aplice plastul acela bun, vindecător de serenele, întregăinde în care să ceau trupurile și sufletele oamenilor. Dragi credincioși, iată cum au semănat apostolii sămânța Evangheliei. Și totodată, ce pământ bun a putut să fie atunci. Se duce Apostolul Percu și ține o cuvântare în Ierusalim după ce s-au dus la propovătuire, după propovărerea Sfântului Dumnezeu. În acea zi trei mii de oameni s-au botezat din această munță care a căzut pe Pământul. Apoi, în, alți, în alte timpuri, se duce în pliforul lui Solomon unde propovăduiește și împlindă că pe Paranit, cu biserica cea frumoasă, cinci mii de oameni s-au bogezat într-o zi. Iată pământul bun în care a căzut sămânța lui Dumnezeu a Epanchelii. Vom zice că oamenii de atunci s-au întors Datorită minunilor tremurătoare care se făceau, nu este adevărat. Vedem întoarcerea ale oamenilor care nu s-au împărtășit de minunile acelea tremurătoare. Merge apostolul Pavel în ostrovul Pavel și acolo intră în sinagogă. Rabinii care slujeau în sinagogă i-au văzut pe Pavel și Varnava intrând în biserică. Îi cunoștea că sunt evrei și a spus așa, Vă văd oameni învățători, dacă aveți ceva de spus pentru mântuirea poporului, spuneți. Și a început apostolul Pavel să spună, Rabinii învățau de legea mozaică, dar când a venit Pavel și a început să spună despre mântuitor, cum a împlinit Scripturile, cum a fost bătut, umilit și răstignit pe crucea Bogodei și toate aceste minuni, oamenii au început să se întoarcă spre Dumnezeu cel adevărat. Rabini au rămas mușcându-și limbile și tegetele și cărurile de ciudă că i-a pus să propovăduiască, nu-i cunoștea că sunt apostol. A asfântit tot poporul asupra lor, iar poporul care asculta, i-a rugat în genunchi, venit și Sâmbăta Victoră, ca să propovătiți nouă cuvântul mântuirii. Așa au făcut Sfinții apostolii. Aproape toată cetatea a început să creadă în Hristos. Dar poierii și cei care s-au lăsat influențați de către rabi, a smuțit pe cei necredincioși asupra Sfinților Apostoli și l-au bătut pe Sfântul apostol de l-au lăsat apia timp în afara cetății. Iubiți credincioși! Iată semința Evangheliei aruncată în pământ bun. Dar și semănătorul a avut de tras multe ispite, asemenea cu moartea. Suntul Apostol Fi, unul din cei șapte diavoli, este vestit de către Sfântul Lunce, când era în bordele Munte Propagăduial. Merge în cala spre Damas, care merge de la Ierusalim spre Damas, calea pustiei și vezi că va trece o căruță pe acolo. A de și s-a dus și într-adevăr trecea un caleașca care venea din Ierusalim și mergea în Etiopia. În caleașca ce era mai mare de împărătese Etiopia. A fost la Ierusalim să se închine nu știa de Dumnezeu, dar a auzit și la întoarcere, acel fame o de mare față al Lui Părăfezei, citat din prorocul Isaia și s-a împiedicat la un stih. Iată, Regeara va lua pântă ce și va naște fiul și se va chema numele numele lui, Emanuie. Apostolul alergă urma căruței și urcându-se, îi șoptește la ureche, că a văzut ce citea acolo. Au ceea ce citești, tu înțelegi? El nu s-a speriat de acea întrebare, fame, Zice, dacă nu am tâlpuit cum pot să înțeleg? văd aici au stii, dar nu înțeleg. Și atunci a început Apostolul urcându-se în plăsură ca să-i propovăduiască despre ce s-a întâmplat în Elisalim. Iar el ascultând vreme de câteva ceasuri cuvântul Apostolului îi zice dar ce nu -mi lipsește-mi mie ca să mă botez? Iată, este o apă aici zice, dacă tu vrei și crezi cu adevărat în ceea ce scrie acolo și ceea ce ți-a spus, les este să facem acest lucru, Dumnezeu Și așa s-a botezat fauna mai mare de împărătețe împărătese Etiopiei. Iată o sămânță căzută în pământul bun, biscui de George. Acela nu a avut nevoie de minun și doar de S-a dus apostolul Pavel în Iconia și a început să propovădească și mii de oameni s-au întors la creștinism. Lăsând legea mozaică, chiar și părânii, au lăsat idolatria și au venit la creștinismul cerușititor. Vedem nenumărate pilde de celul acesta, timp de 2000 de ani, s-au scurs de la mântuitor vremea creștinismului, cum oamenii, auzând cuvântul Evangheliei, a căzut în ca o sămânță, după cum spuneam. Cărarea simbolizează pe oamenii care sunt în dolențe putremurătoare atei, oameni care se disculpă în felul acesta. L Ai văzut tu pe Dumnezeu, știință e tot. Sau mai ales cum este prins tineretul, atâta de deștete, capul de cultură, în darvinismul de astăzi, dar nu-și dau seama de nevodul în care sunt închiși. Expiți în această cursă din care s-ar putea să nu mai iasă. Acea cărare unde nu răsare niciodată nimic din cauză că ea fiind transitată mereu călcată în picioare, nu are cum să răsare chiar dacă ploaie. Moare indiferent ce să mănțar cădea. Și diavolii, care sunt simbolizați în viața de astăzi, prin păsările de ceruri, vin și fură să Adică sunt acei oameni care, dacă au avut cumva întâmplător cuvântul Evangheliei, nu le pasă, nu prinde sămânța în pământul lor și diavolul imediat își șterge din minte alte griși cuvântul mântuirilor. Sămânța care cade pe piatră, adică în, în pietriși, cum spun Alții e Nu are pământ de unde să răsare. Trage din răsputere această mânță să răsare, dar neavând umiditate, nu poate să învije de sărășit. Această sămânță simbolizează oamenii care sunt cărlicei, cum spunea Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Păle de Ar, Oameni cărlicei. Câte te să o apă călduță ca să o bei. Așa sunt oamenii aceștia, în care nu fii pasă niciodată. Tocmai când ai nevoie de el, atunci te-a lăsat, te-a părăsit și a plecat după alte momente. Și acești oameni, dragi căcicior, sunt într-o discontinuitate continuă. Aș putea să spun, nici în viața lor cotidiană nu pot să fie statorici. Sămânța care cade din mărăcii îi simbolizează pe oameni în și în de lumii, fel de fel de mofturi, ori în țări în sociale, ori bogății, ori plăcere cum vedem de masă noastre astăzi, sunt mediatizate ca masă. Și îi prinde pe toți cei care sunt părăginiți din Cuvântul lui Dumnezeu, de Cuvântul Lui Dumnezeu, îi prinde în acest nebouă. Și sunt cei care simbolizează Pământul Bun în care se vedească Cuvântul dacă în antichitate pământul, după cum spunea prăbunul David și-a său, că mergeau oamenii cu miile după cuvântul lui Dumnezeu și se mentuia, acum vedem o scădere cumplită. Ne punem întrebarea de ce. Se împlinește cuvântul Evangheliei care spune Dormim stăpânul, dormim păzitorul, ei a venit semănătorul noaptea, un alt semănător un vrăjmaș și a în, China, în grâu. Cine poate să culea nechina din grâu? Riști ca să calci griu și să măi. Iar spune Mântuitorul în Evanghelie când se coace grâu, se tunde tot pământul și atunci s neghina care s-aruncă în foc iar vântul se pune în șitnițele stăpânii A cele va trebui pe pământ din sufletul tot Dragi credincioși pilda de astăzi ne așează într-oarecare pe cauză cine spune că nu se poate mântui la timpul acesta este un laș din contra Mântuirea este foarte frumoasă, și dacă o lucrezi și ești un om stator, în ceea ce mai plătești, este imposibil ca Dumnezeu să nu te ajunge. Vedem că sunt eu statie platida. Era mare general în armata romană, păcând, idolat. Dar era un om bun la subie. Aducea trești făitorilor împreună cu ceilalți ai săi, prieteni și familia, dar Dumnezeu cercetând i pământului că este bun, a pus sămunța aceea evanghelică în acest pământ și iată ce frumos a răsărit. S-a dus la vânătoare cu alți generalii de ce? Și-a văzut un cer cu o cruce între poarele care strălucea ca soarele. I-a lăsat pe ceilalți și-a cu calul după acel cer. Și-așa mult melnic a răgat cerul, încât ca l-a izolat de grup și s-a dus undeva pe un deal. Tocmai când își pregătea săgeata să-l vâneze, auzit un glas la chinda nu săgeta cer, În momentul acela ca și Apostolul lui Pavel, i s-au descoperit ochii mici. și a spus, cine ești tu, clasul Glasul acela de așa naturii a descoperit mintea că s-a transfigurat, s-a făcut un alt om. Cine ești, Doamna? Și a spus, eu sunt cel pe care tu nu-l cunoști. Dacă vrei vină după mine. Și a povestit într-o clipă ceea ce ce va pădini. Nu a dat înapoi. În momentul acela a început să gândească altfel. S-a dus acasă, s-a povestit soției, s-a întors la creștiniți și a avut un grad de în restul zilelor și a invitat Dumnezeu să mă aluge. Iată o sănuiță cum a căzut în pământ bun. A fost Sfântul pompie, un mare măcenic al Antichității. Părinții lui nu au avut copii, erau idolatri. Și a trecut un monar acolo, de acolo, pe la casa lor, și le-a spus câte ceva despre Dumnezeu. El a înțeles ceva, dar mama, viitoarea mamă, nu. A mai trecut un timp și a rodit. La șase luni s-a dus, s-a aducă jertfă idolilor, zicând că, după atâta ustănamă și așteptare, numai idolii le-au dat rogului, din sâmbirile lor. Și când a intrat mama în sărcinată, Șase luni în cap, și pe idolilor popa idolesc și-a luat și-a hainele de pe el și să a ca un îndrăcit. Și spunea, ieșiți, ieșiți din cap, și ieșiți. Nu știam nici ce, ce. Și s-a explicitat, Ceea ce ce un pântece este un vrăjmanș al Dumnezeilor noștri i-a dat de gândit viitoare mamă. Spune istoria că și-a bătut cele cu pietre ca să omoară fruncul din ea. Iar el o tempera tatăl copilului. A dat Dumnezeu a copil L-a dat la școli că mare senator și-a ajuns mâna dreaptă a mai târșit. Mama nu l-a iubit deloc pe copii. El era un plân, un copil cu minte și ascultător, dar idolat. N-a avut de unde să învețe creștinismul decât atunci când a ajuns în vârsta să înțeleagă ce este bine și ce este rău. A furat, efectiv, creștinismul. Mama a murit în idolatrie și a rămas cu tatăl care era de mare genital el te-a ascuns sabotezat, că i-a scos Dumnezeu omul potrivit pentru gândirea lui frumoasă. Era creștin în tare. Tatăl său a murit creștin și apoi a doar rămas în locul lui. Un om de mare vază în timpul împăratului Eu iubit din Cioși, când a fost odată chemat la Jerfei idolii pentru o mare tărință, armatei pe iadul, el s-a eschivat. Și împăratul a rugat frumos să vină. Dar în taină i-a spus nu ăștia sunt Dumnezei care a făcut cerul și pământul la care tu te închid. Este un altul. Și a curiozitatea împăratului despre ce Dumnezeu vorbește. Așa de frumos a asemănat cuvântul Evangheliei de cum și a primit această sănânţă și a rodit în sufletul lui, încât că şi pe împăratul creștin, Împăratul Filiu a fost primul împărat care s-a creștinat, dar generalii la au pentru ura care o avea aversiunea asupra creștinismului. Nenumărate sunt filtrele de pământ bun sau de pământ rău. Vedem oameni care au fost părtași unor minuni cu tremurătoare, dar a fost de cea. Cum a și concluzionat Lupitorul nevad de astăzi, că poții se cade să știți distanțe de Dumnezeu, ca cei ce văd să nu vadă și cei ce înțeleg să nu înțeleagă. Vedeau cu ochii drăgătiți minuni, și auzeau cuvinte. Dar în mintea lor, atât de păgubit erau de a-și adevărul în o clipă a în fără de degete de lor. Înlistător este la veapă acesta, iubis de cum. Vedem în biserică că se întâmplă lucruri abominabile. Vin și seamănă și creștinismului în aia Ortodoxiei, dormind păstorii pașnicii fii. Seamănă neghina. Seamănă sămânța care nu este bună. Două lucruri trebuie îndeplinite ca să se bucure omul de roadă în toamna vieții sale. Sămânța să fie vie și pământul pe măsură, adică bun și roditor multe semințe se aruncă în lume mântuitoare, dar ne-a prevenit mântuitorul că la vremurile la acelea, mulți Cristoși vor veni, Vor veni nici mincinoși care vor face minuni, dar să nu credeți. Și morții vor învia, iar voi să nu credeți. Vine Hristosul cel mai puternic Hristosul științei, în care vedem că au început să creadă majoritatea oamenilor și mai ales tineretului. Am putea să spun un Cristofus, am care caută în cu încetul să demoleze creștinismul, zicând că este ceva retrogram, este ceva învăținut. Și iată adevărata știință în care s-a zidit Pământul și mai ales omul dragi credincioși, să nu credeți aceste lucruri. Vaticanul nu este decât o de noi și sunt iertat să, să fie cu cuvântul că nu în fapt discuție distrugătoare la nivelul lor. Dar se folosesc dușmanul lui Hristos în Vatican. -a atâta de discret încât că nu este decât o grafă de, din, de gunoi, un trup, un putrețe, un putreziciu. Ratzinger, Papa român, știți că prin el s-a validat la L-a început mai de spoială ca apoi să intre în profeziune sa. Acest lucru este distrugător e ca și cum s-ar contrazice în tot ceea ce propovăduiești. Se folosesc acei vrăjmași al lui Hristos și a lui Dumnezeu de niște curi, voce aș putea să-i numesc, din care își propovăduiesc mărșătiriile. Antichristicile lor cuvinte, nu de mult, au început să facă fuziunea cu anglicanii. Iar anglicanii sunt ieșiți din orice tipică de mântuitvară, pierotonând Au biserica homosexuală. Și toate nebunile lumii care, bine de la timpul acesta, care sunt distrugătoare, nu creștinește, ci măcar moralicește, putem să. -i să ne păzim cât de cât, și moralul din nou. Și au început să facă fuziunea. Oare, ne întrebăm: vor veni aceia la tine, Vaticanului? Sau se face o infuzie de putrecai să se putrezească mai rău? Aceasta este valoarea Vaticanului. Dar, ne întrebăm: tu era o al Sfinților Părinți, doar din buze, ce făceau evreii când îl lăudau pe Dumnezeu din buze și cu inima Cum poți ca să te unești cu Vatican și cu tot ceva? Este și normal că, prietenindu-te cu catolicul, el își va aduce la masa ta duhovniceasă de toți prietenii iar tu vei fi obligat ca să faci aceste compromisuri. Acesta este ecumerismul, aceasta este sănuța care vine fără lui Hristos și -o în noaptea, în carul, patnicul și pănul, celă. Alte de mine dar folosit de alții ca să mă ridic eu. Să nu îmi fiu nimic aceasta niciodată, Ceva vă bun. Și vedere, în cea mai mare protecție să aveți grijă pentru copii și totodată aprobați. Dacă Sfinții, părinții au venit prin latine și pe sânge, au păstrat ambalul acela potrat și să nu se pentru că ar și ne-a dus acest timp dat al Ortodoxiei în mâncuri până zilele noastre, ca de ni se și nouă să ne o stămi. Să vă aceste Oamenii, la zile de acestea, sunt păcutiți, cu privire cele scrise, martutremuri de păcatele care se fac în și sunt mediatizate de fapte în care cacă niște muște miere nevinovate. Și de ce? Că părinții s-au ocupat sau se ocupă. Sau. Să-și pună în protecție copiii. Se închină străzii și a celor de străzi, se închină și a în care, văzând ei, se mocivez, se păgăupez, chiar și de cele de bun simț. Și izbește în această nesimțire de care spunea Sfântul Livoriu că somnolența minții trăștește în moarte sufletul. Și toată lumea de-a încăștigat, dragi credincioși, dacă se ai pierdut sufletul, de ce Nu îngroșați rândurile celor care își dau tot sufletul și tot lucru dă într-i stau în alte, făcând compromisuri. Pogăția toată rămâne. Când îl ducea pe Sfânt Ioan, vă lea un nețin. Scria bunului său prieten Chirian de-mi va lua verea, așa la patria de, de Constantinocule de-am Pe col m-am născut și vor nu voi fără și vor. De-mi va vreau am adus așa a fost amutat și aici de vreau și n-am păstrat și credință și adevărul nu este o rușine ci din contra mai mare slavă dar ați observat un singur lucru și cel mai amit față de tine de mintea ta este greu ca să păstrezi primul război care trebuie să duci este din timpul. Nu diavolul, trupul, care te țin în corsetat și pui în ambiguitate să fac sau să nu fac. Și apoi faci lucrul rău. Aveți grijă, din din că dacă ne pierdem sufletul de cea, am trăit, Dar, conchid acest cuvânt umil cu ceea ce a spus și Mântuitorul cine are ure de auzit să Nu este poruncă, ci este un sfat. Și cred că avem nevoie de sfaturi la timpul acesta. Multă lume aș putea să spun s-a făcut rocul trupului al lumii și al teabălui la timpul acesta. Iar lui Dumnezeu cât mai puțin Ați câți am rămas, sau vom fi de-a fost să fie să și cinste, Totul să